А Микола не дитина, він за худобу дбає. Ну, стара, ходімо їхати додому, там десь конята перемерзли. Настя. Ну, добраніч тобі, кумо, молися не Богу-Богу, все добре буде. Бабич. Добраніч. Анна. Оставайтеся з Богом. Бабич і Настя виходять. Ява четверта. Анна. Сама одягнена в кожух, у хустині, сідає коло вікна і надслухує. Не чути, тільки вітер свище і виє, заламує руки. А він жиє, жиє, жиє. Одурили мене, одурманили, загукали, обдерли з усього, з усього. Ні не хочу про це думати. У мене є чоловік, шлюбний, я йому присягала і йому додержу віри. Надслухує. Ах, ось він йде. «Ну, прецінь, Господи тобі слава!» Виходить, Ява п'ята, Микола і Анна. За сценою чути брязки нашийників. По хвилі входить Микола, весь присипаний снігом, в гуні надітій поверх кожуха, в баранячій кучмі, в рукавицях із батогом. Він стає насеред хати, виймає батіг з заременя і починає обтріпувати сніг, стукаючи при тім об землю чобітьми. Відтак охаючи, починає роздягатися, Микола. Ось тобі заробок, ось тобі жий та будь. Ой Господи, як се я душі не згубив по дорозі, той сам уже не знаю. Ох та й не впевнився ж я, та й промерз до самої кості. Відсуває вікно і кричить «Анно, а коням треба пити дати! Думав напоїти на купінні, та не мож було!» Анна за сценою «Добре-добре, я вже й воду зладила!» Микола засуває вікно, знімає гуню, потім кожух і вішеє їх на жерці «Ну, заробок, нема що казати! За вісім шісток головою наложи, оплатиться!» Цілісінький день роби, двигай, волочися, худобу збавляй, мерзне й мокни, як остання собака, і за все те вісім шісток. А прийдеться платити, то й того їм людоїдам жаль, і то тоби зажерли. Як дають чоловікові той кровавий крейцар, то так і видиш, що їх і за тим колька коче. Або дай вас уже раз людська праця розсадила та розперла, щоб сте лиш очі повивалювали, не люди погані. Сідає кінець стола і починає стягати чоботи. і ще, бідонька моя, кричить «Жінко, гей, жінко, Анно, де ти там?» Анна входить. «Ти мене кликав, Микола?» «Та же кликав. Ну що, коні, пили?» Анна. «Ще як? Так біднята перемерзли, мов риби тряслися, бідна худібка!» Я їм трохи сировиці до води долила, випили по дві коновці». «Микола, а їсти мають там що?» «Анна, ну та я вже не спустилась на тебе, поки ти їм даси. Мають погарцеві вівса. Та й січки я нарізала у заступника на машині. Ну, та й сіна поза драбину понапхала. Ба, та чого ти так запізнився?» «Микола, етво лиш не питати. От ходи та поможи мені чоботи стягнути». Ади, позамерзали, як костамахи, та боюсь, щоб ноги не повідморожувати. Анна. «Пек за пек, що ти говориш? Ще би нам лиш того бракувало». Береза Чобіт тягне та, заглянувши Миколі в лице, опускає ногу, відступає на крок назад і хреститься. «Свят, свят, свят! Миколо! А тобі що такого? Ти весь у крові!» «Микола, я?» Анна. «Бійся Бога! А це що таке?» Чи бійка де була, чи, може, ти скалічився де, Микола. Та ні, ні, не бійся. Анна кидається до нього і розпинає Лейбик. Та почекай лишень, господи, сорочку покровавив. Ну, що це таке з тобою сталося, Миколо?» Микола. Та то наш вітонько, гідний та поважний, анна. Що бив тебе, Микола, та певно, що не гладив, гримає кулаком об стіл. Але я йому не подарую. «Я на нім своєї кривди пошукаю». Анна. «Ба, та що такими живами зійшло. За що?» Микола. «Питайте мене, а я тебе буду». «За ні за що, з доброго дива мене вчепився, бо дай його той учепився, що в болоті сидить». Анна все що оглядає його. «Та не клини, Микола, не гніви Бога, ой, Господи, та з тебе тут кварта крові зійшла».